Wa ëshhalu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu Amma ba'du Të gjitha falëndarimët Më njohjat Lëfdatat janë vetën për zotin ton Allahun gjellë gjelaluhu Për shundajtjet Begatia, mirsia e zotit Salavatët tona, salavatët e zotit Të gjitha të grumbuduarët, të të tëbuarët, të kënjeriju mu i mir Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam Pasajnë bishuk të ti besnik Bifamilin e ti të ndarshma migrate ti të pastra dhe të gjithë besimtarët e cële të ndjekin dhe i shkojnë pas rrugës të ti dhe në ditën e fundit të kësaj bote të ndëruar gjëmatli me lejnë e Zoti Gjelligjelallu hu dhe të ndojnë në disa qastën nga këtë ditë e madhe e Zoti Subhanehu e Teala dita e gjumas dita e tubimit dhe përbashkimit të muslimanëve ku Zoti Jon Gjelligjelallu hu e ka caktuar kët rrotullim të ditëve, këtë rrotullim të muajve, këtë rrotullim të viteve e kështu me radhë e ka caktuar nga çdo ë rrotullim nga diçka prej madhrimeve, siç është rrotullimi i javës e ka caktuar ditën e xumë, e disa prej e, muajve i ka bë muaj të shenjtë, sigur që është muaj, që ka loj muaj i Ramazanit, pasta i ka zhërë disa ditë të tjera, të shenjtë a gjithashtu, si që janë ditët e dhulhijgjës, ku kryhet ceremonia e hajgjit, dhe janë ditët e sëllatë Allahu Gjillu Aleka, i ka quajtur Jomul Hedjil Ekvar, dita e hajgjit të madhë, i cila është një ibadet nga ibadetet e mloja të zotit e bareke o të jale. Andaj besimtari duhet të të i kalon rutinën e vetë, duhet të të i kalon lëvizjen të cilën e banë në mënirë të pavet dishme e duke kalu në vetëdije. Pra është për qëllim që gjumaja nuk duhet të jetë vetëm një lëvizje javore e cila bohet në mënirë të pavet dishme të pa, pa ndishme duke mos e ndje madhrijën të cilën e kërkon Allahu të bareke o të ala. Andaj, besimtari duhet të shfizon gjdo qas, gjdo moment, gjdo ditë të cënë ja ka dhanë Zotit Gjellë Gjellë dhe ja ka shty imrin që të përfiton nga jeta e vetë, përfiton nga imri i vetë, dhe të shkon të Zotit Gjellë Gjellë me levërdi, me frite dhe mos shkon me dhe një fesatë apo mendon janë dëmtim të interesave të ti në botën e ardhmja. Përmendëm në ligjratën e fundit të ligjrat të jumës së kaluar se dietarët kanë përmend 10 gjëra të cilat e dëmtojnë njeriu dhe ai i zotron ato. Janë 10 gjëra të cilat ne i kemi por levardia e tjera nuk është me veti. Pra folëm në ligëratën e fundin. Të gjëma se kaluar, esë do të të plecoj me lejnë e Zoti Gjellë Gjellë se neve i kemi disa gjëra e që në rëmbullaksim dalin dhjetë, neve i posedojmë ato, i kemi me veti, jenë prone jona, por se kapitali, apo fritit të cilin e shpresojnë nga këj kapital që e kemi, o shumë i mangët. E pastaj nëse na mundson Zoti xhel xelaluhu, do të flas si mi simi i shëndru, këto kapitalet që ai kemi në levardijen ton, në në levardin ton. Dhe i përmendëm disa pritëre, përmendëm gjashtë. Pritërat do sot do të vazhdojmë lejnë Zoti xhel xelaluhu ti përmendmi të tërrat. E para pritëra të cilën e përmendëm ishte një dije me të cilën nuk punohat, një dije me të cilën nuk punohat. Pra Njërzit e, në shumicën e rasteve nuk janë të dishëm të kategorisë që quën djetarë. Kë nuk është e, e zakonqme që e, mukan shumica djetarë, nga se kishen e pa, e pa shishme edhe e pa kënqme pasaj më ligjeru ndër mjët veti. Por shumica janë nga anë e kunder. Por se kjo nga anë e kunder nuk të në kuptonë sa ta zdinë. Nuk në nënkupton gjithmonë sa ta nuk kanë ideje, nuk ja kanë haberin mesejleve Jo, njërzit kanë informacion, janë të informum, kanë njohuri Pasaj diku shpejtere ndo shtë ashtë edhe i specializuar në shkencët të ndryshme E kështu meral, por se, ajo që ka djetarët e muslimanëve e kanë përqëllim Nga dhja e pa levërdishme, është ilmun laju amelu bi Kështu ata shprejërë një punë, një dhije e cila nuk shocërojot me punë, kjo është e pale vërdishme, një dhije e cila njëriut nuk ja uh, bjenë punën dhe këtu e ka përcëllim djetarë detyrat, jo na filet na filet janë na filet janë vullnetare, por se nëse njëriut di shumë, por s'ka uh, punë, nuk ka uh, veprimtari s'ka aktivitet atër kjo është një boshlëk Ader u shkë, andaj njerëzit janë mësuar mi thon njerëzve, paksoi fjalët e nxjerrë më shumë në punë. Pra, më shumë ti je i angazhuar se sa me me mohabetë. Pse vallë? Nga ç'kjo natyrë? Kjo është natyrë. Andaj pastaj e quajnë edhe ata i cilin nuk punon me me emra të ndryshëm nëse ka mohabetë të shumta. Por ç'i mund juot lafazan? Në kuptimin lafë ka shumë, por punë Ka shumë pak. Andaj e para është dhja nga e cila nuk shëshrojt me vejpër. E dhjta është puna e cila nuk shëshrojt me sinceritet. Por shemot me punu për si e face, me punu për famë, me punu për me të than njerëzit kështu dhe kështu, me punu se... E, Nuk po bajke pa punu se po thojshin kështu dhe kështu E mi hi kësajna du të me punu Këtë këto janë të palevërdishme të zotit Kë janë palevërdishme Argument, ka argumentit shumë ta Pengamberi së sellem ka thonë Njeri ju i pari cili hinë gjenë hem është dietari Zotin arruj Jo kretë dietarët, njështë të këtë që këptojnë Po loj i dietarit Pse nga se kam ju thana ti Ti e ke mëzu për anin me të lavdru E të kanë lefdru, e ke morë hisën, kismetin e lefdratës, tani, tani skete në akurgjo. Tjetëri, a i cili je për Allah, pare. Allah u gjela i të tike i dhanë, për me të thani gjymertë, edhe të kanë thanë, të kanë thanë fisnik, të kanë thanë, se je një njëri i cili është për mashallah dhe për lefdatë, e ke morë këta, tani skete në akurgjo. Dhe njëri i cili ka luftu në rukë të zotit, e ka thanë lukurën e vetë, Allahu Jelluale i thot Ti ke luftu për me thonë trim Kanë thonë, ta një s'ketën a kur gjo Andaj, këto, këto tri kategori Kanë punu Janë mundu Por se, ju kanë mundu e sinceritetet Aja është mi bo punë për i të zoti gjelle Gjelle gjelë Gjithashtu, punë e tre Që ka përmendën djetartë është pasuria nga e cila nuk shpenzohet Ose në këtë botë Ose në botën tjetër Pro shpesher njerëzit Nivelli i kërkesave të pasurijes është shumë maj i madh se sa nivelli i nevojave reale Apo Inflacion të kërkesave dhe, dhe të malit Por shembu, një numër i madh i njerëzve Nëse i thue sa hargjon Në ditore, një avore, apo në mujore Do të shifsh se ajo që ka e hargjon është shumë maj e vogël në standardin normal se sa ajo kërkesa që ka aj e lip me, me e pas si kapital andaj njerëzit duhet me qenë shumë kujteshëm këtë aspekt nga se mundet me ju deviju e qështja qejmë, dhe se njeri ju ta njetën e argon njësasit cektuar të parave ndërsa në bank ka pas shumë ma shumë ky realisht e ka e ka shiguru një kapital shumë matë malë se sa nevojët e veta e në ahiret në ahiret miret në pythje dhe për atë qëka e ka pos kapital a kise ka përdor atë për shembul një riu e përdor për një vjet për shembul një, një, një, një palë këpuc ta e thjezoj dhe i ka të shpia njëzët palë ky ka mu morë lëgari për atë qëka e ka përdor dhe ka mu morë lëgari për atë nëndët palë tjera qësa të si ka përdor A kjo rëzik Andaj për nga mberi sallallahu aleyhu sellem Nuk dëshiron të mëndru jet E ajtë kishtë e pasurit e shpija Pse Gëse. Logari do të mirët Dërsa përdorim nuk e ka Përdorim nuk e ka Andaj thandjetarë Pune e trejt Qa njëriju e zotnone Ska lëvërdip i saj As dunjohën as të khiret është pasuria e cila e kalon nevojën E kalon nevojën e vetë Por se duhet njëriju me i balancuhe Dhe me i barospeshuhe Gjera. Pasaj thënë djetarët, qështja e 4, të cilën e ka njëriju, por është e pale vërdishme, është zemëra e zbrazor nga dëshuria për Zotin Gjellë Gjellënu. Zemër, shumë njërzit kanë zemëra, por i kanë zbrazora. Qështë i kanë zbrazora? I kanë zbrazora nga aj i cilit du të me qenë aty. Kushtë du të me qenë aty? Du të me qenë Zotin Vërë. Nëse nuk osht zoti vet, quhet tradhti në xheriat. E tradhtia e zemrës në raport me Zotin, çysh quhet me term tjetër në xheriat, shirq. Shirq, Allahu jalla inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allahu shafal kur kujna me tradhtupi çditë kandidit. Për shembull, a ja fal burri? A ja fal burri, burri gruajës me tradhtu Zotin në rujt? Shafal. Pse? Se ka prek Kusë duhet? Po mirë, ato gabimet teknike që ka banë, uvanove, suvanove, erë dhe ma herë, që kove ma banë, këto, këto janë teknike, por këtë zbojët problemi. Po, ndod njeri më shqetsu, po, janë normale. Mirë, po nëse prej këtë në zemër atje, në palcë të dashurijës dhe raportit esencial, atër kjo rëzikë. Andoj zoti ju në Gjellewala e kaca këtu një vend, ku thotë më smjadon kërkujtë ata. Kush është kush është ajo zemra. Andaj thand dietar zemra është çauja e Zotit. Nëse çaube çuhet ajo forma e e çaupës. Kjo forma e katërkëndshit. Aty oj vendi i Zotit. Dashënia për ta, malli për ta, respekti për ta, madhënia për ta është në zemrat. Nëse koha ti dikush tjetër, nëse koha ti dikush tjetër Allahu nuk e fal Dikushtot e mirë E parët tona, gratët tona Shpijat tona Kjo është jashtë jash zemre Parët i ma në gjep Jërasështë është Në gjep, jonë në zemër Pasurin e ki jashtë Jonë zemër Andë e pytën ima Mahmedin I than A ka mundë si një riu Me dashtë akiretin sincerisht a ma edhe mu kanë pasunik i ma a ka konkretisht i thënë kështu a mundët mi pas nimi dinar në gjep e mu kanë pasunik jo nimi dinar nimi dinarit të tu nimi dinar e altanit nimi dinar e altanit pra me pasurin e sotit nimi dinar gjdo dinar e altanit a ka mundësia i mi pas nbi 100.000 euro dhe mukan që e do akiretin e do zotin e është njëri i mirë dhe po si ti ka në gjep si ta kalon në gjepin e shkojnë në zemër s'munët mukan tha qish me dalu o hoq që është mirë po qish me dalu tha kur ti shtohet dhe kur ti paksohet kjo s'ja livrit zemërë po, ja livrit të të këtijën ama zemërës ja livrit Siti lëviz zemra, për shembull dikandë shlon zemra, zoti na rujt për diçka pe kësa bote. Zemra e shlon. I pri... për shembull, nuk është kusht me shlu zemra infarkt me shkon spital. Por për shembull i pritet disponimi. S'do me fol me kërkan, e ka gjet beloja. Dhe kur ta kish çka ka, se ka at nivelin e pasurisë, çka e ka pas. Kjo, kjo nuk ka rregull. Ase këtu ka është prek esenca e e njeriu qaj i zotë qka të ka bërë pasunik, qaj është po do me të bërë fukara, le e këtë punë nërmale, le e këtë punë nërmale. Andaj dhe nëse zemra nuk e dënë zotin, atërë kjo është një kapital, pra, qka të duhet një zemrë, e cila ka mu bërë shkat për dënimi, për tërturën në akiret. Gjithashtu, e pesta është një trup, i cili nuk angazhojot në is made in e Allahu te bareke ve teala trupat janë prej asaj çka neve zoti na ka begatuar me to fiziku kjo ë formimi do të që na ka dhënë zoti onjël xhelalu do të shpesh jet njerëzit mahniten me trupin apo mahniten me trupin sidomos në kohrat e sotme kur i shohmë njerëzit se si mahniten me trupa ashtu më rad trupi nuk është por mulazru por mundu klenu, por mundu mbahet me fotullok jo. Allahu por diçka tjetër e gacaktu trupin. Apo njerëz për shemb lavdrohen me dhurt, me kënd, me kujto diçka me me me flok, kjo pjesë e trupit. Dhe madjehin edhe probleme të loja për këtë aspekt. Probleme të loja për këtë aspekt. Kët shikim e kanë njerëzit e mëngës. Njerëzit e plot që shikojnë thonë këtë dhurt, këtë kënd Kjo kryje, këto sy, këto vejsh I ka kryju Zotit për një mision Nëse nuk i a ja vendosin Në shërbim Misionit Zotit Këto kanë mu shëndru në tërtur për muhe Kështu e kuptoj njërzit e devotë shumë Kështu e kuptoj njërzit e menqurë Dora, nëse nuk vendosin Në shërbim të Allahot Në mësim, në ledzim Në badet, në adhurim Në ruajtet familjes Kujdest familjes kërkim të halalit, tushimit halal, pijes halal, nëse kjo dorë nuk shërben këtu, atërë, atërë kjo dënim për një riu, ashtë dënim për një riu, anda i thamë, gjoja e pesë, e ka një riu, por i, i, i shërben kundër tësë, të le vërdisë një riu, është trupi i shëndetshëm, dhe i pavyshëm për, për një riu, dhe e gjashta, se silën kemi ngejlëna, dhe përmendëm, ë një dëshirë dhe dashuri apo urrëjtje e cila nuk menaxhohet dhe nuk frenohet me rizallahun e Zotit dhe sheriatin e tij. Dhe thamë kjo është pikë shumë kyçësorë. Njerëzit për shembull kur flasin për dashurinë, zakonisht, zakonisht fjalat dashuri, dëshirë sh ju shkon njerëzve në qarkullim të mendjes në vende të gabuara. Ju shkon në vende të gabuara por se Allohu Gjillohala në thyrë në Kur'an me dashtë. Në thyrë në Kur'an me dashtë. Dhe në thyrë në Kur'an me urrejtë. Kjo dashuria dhe urrejtja është pjesë përbërse instiktit njëriut. Së mundët njëriu mësë me dashtë. Edhe nëse zdi me shpjegu. Andaj alabot kanë thamë se dalimi mes poetit ati cili thurë vargje dhe ati cili zdi me thurë vargje është Se ajë cili është poet E ndjerë dashurin dhe urrejtjen në vargje A ajë cili sësh poet Veq e ledzor A ma thot edhe une e kam që këtë ndjenjë Se kësë dhim e ndjerë, kësë dhim e ndjerë Andaj, poeti e ndjerë në vargë E ndjerë në, në vargë Ajë cili e ledzon poezijën Andaj e shëfti njeri në ku ledzon poezijë qanë Pse? Sepse e ka prekë ndjenjat Pro është e njëta E njëta pikë a i ka pas afcinë menzirë për jashkë nuk ka afcinë menzirë për jashkë por se dashuria dhe urrejtja kanë mundësi me shkatru një rion kanë mundësi një dëshirë e shkatru një rion një dashni që zë dhut me pas e prish një rion një urrejtje që zë dhut me pas e prish një rion si me dalu, si me e menagju e menagjon me kërëtësit Zotit a ban me dashë që ta azban a ban me urrejt që ta azban si të thoi Allah duje duje Tha allo, mos e duj, mos e duj. E njerëzit këtu e kanë problem, nga se shkolja e dashurisë shumë e vështirë. Shkolja e dashurisë në vende të gabuara është shumë e vështirë. Andaj dihet atar kanë thënë e ka kputur doktorin e mjekut, e shku. A shik mo kan? I dashunum mo kan, kush duhet? Kë kput mjekun e e e, e fejes. Pse është problem, nga se ai ka frenat e e izolume ja kanë gnuar vetvetes disa frena të zërat nuk shep për vetë se ata dhe të është njëriju, në të zëran ojë dashurohe e njeriu nëse dashurohet në diçka tjetër ku Allahu nuk i ka dhënë leje atëherë atëra jo çaja dashni, dashni e e bën azap çaja dashni e e bën tortur njeriu andaj ti e sheh dashuruarin të riu në dashurum gabimisht se si torturohet me atë dashni ai edhe ambicie Edh asesoritet, edhe shkollim, edhe mësim, krejt i lë pse është dashuruar. Dhe ai mendon se është u bë diçka që skas ka, ka bëku kurkush. Por se Allahu u jeliu ala me katrajtuka të rrezikshme dhe ka trajtu diçka e cila është shumë shkatrëruese dhe prisë interesave të njeriu. Ata kanë shkruajt libra, njerëzit kanë shkruajt libra, dietar kanë shkruajt libra smundja dhe ilaçi. Dhe e kanë për çollim dashninë. Smundja, dashnia, ilaçi. Allahu gjele gjele luhu Andaj, sejnë di gjahë që na e kemi Krete kemi këta Shveshar dashurohemi në senet tësat Por qejmë Kësot njërzit fatke tësisht Dashurohen edhe në gjarat të cilat janë Të pashpirt Të kalumën janë dashurohen Në diqka në shpirt Sot në pashpirt, në plastik dashurohen Në telefon dashurohen Vashdimisht do dhë të shofe Vashdimisht do dhë të preke pak me u gërvish prige të zemrës është dashuru. Dikush dashorohet në vetur. Vazhdimisht e këshiron si mu ka çabia e Zotit Xhelalul gjele dhe i sillet rreth e përqark Zotin e ruaj. Pse? Është dashuru, zemra janë ka mordh. Kjo është për dashurinë dhe urrëjtjeve të cilat duhet menaxhohen me, me ligjin e Zotit Tevareke u teala. Pastaj e shtata të cilën e përmendën drejtatarët prej kapitaleve të cilat i kemi neve, por nuk shkojnë në verdin ton, është waktum muatpal anistidraki feritin au i ghtinemi birrin au kurbetin thandjetarët e shtata e cila është kapital por zdi njeri ju si me e shëndru në levërdi dhe frit për veti është koha e lirë e pa shpritzume në diqka e cila është korrigjim i gjërave të hom bora apo shfrytzim në bamirsi dhe ofrim gazoti. Kjo me fjalë të tjera, koha e lirë e madhe. Keni bota as njerëz sa koka, shumë koka. Sa kohë që sigurisht Hasan Albasorri dhe disa prej dietarëve të Tabinëve kur i kanë pa po këto ë uh, në atkoh sigurisht që Edha sa kanë pi kafë dhe kanë pi çka kanë pas me pi kur i ka taku disa njerëz këtu tunajt e tu kalu kohën argëtim me zbavitje pa shfryxim ç'i duat pa seriozitet ç'i duat ju ka thën tu kalu këtu ka limthi ka thën vallahi mu ble koha mu pas ble koha e ju e shitni unë e ksha ble pi u Çaj u duhet të stakatorot, ashtu ashtu si të ditë ku më harxhue. Ku e harxhon? Shikon njerëzit që si janë gohon shumë vak. Pse ke shkuar te Filandveni? Palla ta harxhoj do ko. Pse ke shkuar te Filandveni? Palla spota ve çka më bofash po ta kaloj pak çdo koze, hiç po ec dita. Para mendo. Para mendo nuk ec dita, ndërsa çdo sekond kam umor llogaritë e Zotit dhe do të shndrohet on interesi i ti në ahirat o kundër interesit të, të tila çastët tona, frymarit tona janë, nëse përkthehen me gjuhën e ahiretit, zjaros e xhennet. Edhikuç thot, s'po ka vakt ta kaloj, ku mëرجu kot. Sidomos apo njerëzit pa punë, pa angazhim, pa pa ndonjë brend të, të caktuar. Andaj thand dietar, nëse koha, a koha është kapitali më i pasmushëm, deri sa ata pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam A ditë se në kanë zeri ma në Bukhariju Tha, di begati Njërzit harojnë që janë begati Di pun, di nimete Di mirësit zotit, dhuntit mdoja Harohë njërzit, janë gafil Indiferant janë karshuktyre begative Tha, ndërsa janë prisendeve matë shmuara Qëka i ka njëriju Cilat janë ato Esi hatu al ferag Shëndeti dhe koha e lirë Kohën e lirë. Kohën e lirë është nimet i më i madh kapitalist. Ti mundesh me shfrytzuar ata në këtë në aktivitetet shumë të mira, të cilat ta bëjnë ti fritin dhe dhe levordin, por se njerzit kuaj çojnë kohën e lirë. Kuaj çojnë kohën lir? e lirë? Gjithë jemi dëshmitar se kuaj harxojnë na kohën. Kuaj harxojnë rrinia kohën. Kuaj harxojnë të ridhë tëja të, të muslimanëve kohën. Kjo është fatkeçsi e madhe. Kjo është fatkeçsi e madhe kuaj harxojnë kohën dhe ajo shëndrojët në ditën e gjikimit në hasret, në piklim dhe mërzi deri sa banorët e gjenetit do njëherë kanë me dëshiru se pëse si ka dhonë pak ma shumë serëzitet punëve dretat në gjitët manalë nga se dha tje ko shkollë shkollë mësflasmi, ponzjarë ponhumbje Allah nuk ne ka dhonë kohën me argju kur dojnë ana nuk ne ka dhonë këtë kohë kur dojnë ana apo Shikoti punëtori, shikoti punëtori, i punësumë më një shef të caktumë dhe krijesorë i cili e, e menajonë punën. A ka mundës i punëtori mi thanë, une jam a i cili e caktoj ku e qojkojën, kër jam në rartë punës. A mundës shumë i thanë, po i thotaj, po atë kje e përze. A i thot, a ka pëllë që ka i thotjënë, po të johala une ku du me qukohën, unë po du me nejtashë. O të rëjë, rëjë të shpjajote A këtu ka me punuë Pse që kjo ma hum mullë e vërdin Po Allahu Gjelle Gjelle Në ka punësu në këtë botë Për me fitu në akiret E diku shtot Po që e unë e ri E po në qohë të kitë u njënë e thoje Dëtë me punu për, për akiret unë e ri Ti rëjë Po ke dalë pëjpune E me dalë pëjpune është hasratiman në akiret Sot me qitë pëjpune të, të njërzit apo kan telaçet moja na xirat andajtande të art shfryximi i kohës në vendin e vet sa njerëz e kanë kët kapital a janë shumë njerëz që kanë kët kapital i thua ki ko po valla po, thot po, ko, ko kam çfarë dush kam ko por nuk e shfryxon çishme shfryxu dy mundësia o me përmirësuar nga gabimet e kaluara o me bë mir diçka e cila kërkohet prej bamirësive andaj Kapitali i shtatë, të cilin njërzit e kanë, por se nuk e kthejnë në levërdi dhe interes të vedretës, është koha e pa shpridzuar në levërdi, apo e shpridzuar në diçka dhe argjume kusë shkon në interesin tanë. Gjithashtu, kapitali i të tëtë që e përmendën djetarët, është fikrun je gjullu fi ma lejen fa'u një meditim dhe përsi atje dhe shëtitje e mengjes në sfera dhe fushat të padobishme. Por qembu, Allah në ka begatuj me një kapital i cili quët meditim. Kjo punon, ki mu liri këto mrejna. Apo, mokra e mengjes qartullon. Cëllipi juve tash nuk ka të menudit qka. A ka këtu? Ska. Ska këret janë tumenu, o këtu je, o je dikun jashtë. O je ti diçka e tumenu? Këta venddietar të simulliri. Sillat vetëm. Apo mirë po, nëse sillot dikun çka si ban do vi. Dietart kanë përmend libra të veçanta, tilat janë fusha të ku zguxon me menuçandaj. Ani pse shkon me anja, ti duhesh me tërëti atje, pse? se çkon domën tan. Do ta do ti cekmi me lein e Zotit Xhelal Xhelal ligjrat të veçantë, ku janë fusha të ku zguzhon me menuar. Apo zguzonati me menuar. Menja shkon. E tërheq. Çuçi të rrehesh dons, çuçi të rrehesh mendimin. Çuçi të rrehesh mendimin e e, e, e angazhon me diçka, çka është e lëvurdhshme. Etash, çka çka s'do të më menuo ka shumë dietar të kampordmen. Po po e cekmi vetëm një Vec nja e cila është gogja problemi njerëze, për qembo, e cila i shkatro njerëzit pa dobi. Ajo është të menduarit në qenjën e Zotit. Kjo e shkatro njeri. Qish do këtë Zotit? Qish do këtë Allahu te vare kjo vë te ala? Njerëzit këtu shkatroon. Edhe nëse nuk e nëzirë jashtë, ajo i, i, i përbënjë lojtë tortura dhe azap i mrena. A, a dohë këtë kështu Apo është kështu Nesrit e ndron Nështë a dohë këtë kështu E mas 5 vjetëve e ndron Këtë gabim këtë më kanë Nështë a dohë këtë kështu Dhe kjo kanë thonë djetarës mërë fund Pse Sepse Allahu Gjellë Gjellë është i pakapshëm për trurat e ton Andaj shkine vojnë me mëndu këta Tha Allahu Gjellë Gjellë U në Kur'an La tu dirikuhul e basar Ata s'kanë mundësi me e kapë shikimet. S'mundësh me e kapë. As shikimi se kapë, përëm e ndotruni, pra, dite në gjikimit, kur t'him banor të gjennetit në gjennet zotin a bohë për i tëre, ato kanë me po zotin e vetë. Kanë me po Allah unë gjellua. Allah u thotë, nuk mundën me po kompletë. So shumë i mafë zotin unë gjellë gjellë lu. Nëse sëqiri s'mundët së me e kapë, Atër të shka thuhu për mendjen, e cila veç, veç imaginon, veç fantazon, vetëm e, ju ka të dirë, supozonë së është shtu. Andaj thënë djetarët, kapital është me mendu, amë jo kus duhet. Jo kus duhet. Ti me të adhon një mjetë, një kryesë kësaj bote, së munësh me e kapë, në të në adhon që shdokët. Një oqe anë me të adhon këshyre, du është me ecë me kilometra, e të shko njetat duke i ra anash, e knena, e djaftas, e majtas e sa është i thelë, e që fa në gjire ka e kështu me ra kjo kriese zotit Allah u të bare kjo e të jala andaj, mos medito dhe mos qarkullo me mendje ku së mund është me bajt pse, se, se dhevion hum, andaj, than djetarët me meditu është kapital por ku, ku të bëndobi e qka do të, të me meditu qka do të, të me meditu kjo është fushë tjetër Ka shumë sejnë e të citha duhet me me meditusi që qështja editorijës, qështja e studimis, qështja e mësimit e gjërave të citha, jënë të levërdishme në këtë botë dhe në botën tjetër. Pasta i dhanë, qështja e tëtë mi bëha i zmet dikuina i cili nuk këthet me levërdi për njerijun në këtë botë a për botën tjetër. Kapitali të tëtë, njeriju e ka një kapital, një aftësi dhunti me bo hizmet, me bo shërbim dikujt. Kështu është i kriju? Ma dje, këjnë stikt për me shërbim dikujna, është natërshmërian të se në në ka kriju Allahu për me i bo shërbim Allahu. Dhe ajo e cile është e lith me Zotin. Mirë po, nëse njëri u i shërbim dikujna, dhe botë sërvil, dhe botë i ligë, guptimin, nuk i këthetë këndobit dvetën, kjo � në pra ka njerës e se dhe të i shërbejn ndikujna asë dunja o si bandovia asë të akirat e të kujna duhet mi shërbi duhet mi shërbi Allah e cilë e cilë është lidhur me Allah ndikush kur thojna mi shërbi Allah kujton që të mi bëjës me të kështu jo, jo jo jo mi shërbi Allah do me dhonë ti mi shërbi medveqës. me dveqës me e falë namazin me dhonë zë qatin, me gjuru ramazanin më konë i disiplinu, më konë i bom tërbije me, me, me sos punën tane më konë i p mukon i i vishëm ek çto më radh ke këto janë për çështjen e çka i shorbein Allahu pa pejgamberi alayhisalatu sallam njerzit më mir, të mirë te Allahu janë ata që janë më të mirë për njerzit ata që janë më të vishëm për njerzit janë më të mirë te Allahu te balleke we taala andaj nuk duhet njeriu mu kon njeriu servil i shorbein kujt mua jo do të më mot a më shkon kënd dobi a është e lëvërdishme a është e frutshme për mua dhe për të tjerat ek çto më radh Andaj, hizmetin, tësirë nga e ka vendosë Allahu, nga jena qashtu të krijum me bo hizmet. Krijum jemi me, me bo hizmet. Andaj, kur vjenë misafiri, instiktivisht, inst, e, jemi të programun mund grit me bo hizmet. Pse? Se kështu nga ka kriju zoti, ongjelle gjelalu. Porse kjo është e levërdishme, ma për nga mbeli, a.s. Kusht i beson Allahut, dhe ditës kiametit, le të respektojë e misafiri. Kjo shërbimi mirë është, porse mi shërbije, Gjerrave të liga, njerëzët ligë, ke nuk shkon dobit njërijut. Mishërbi kriminelleve, ke nuk shkon dobit njërijut. Ke shkon dobit në damdëve dvetës dhe në damdë të qëqërijes. Gjithashtu, thanë djetarët, prej asaj që ka është prej punëve të kapitalve të njërijut, është shpresa në atë i cili nuk ka me veti as dobi dhe as damdë al er rëgëu ol khouf shum njerëz në kët kapitin kanë kanë humbë drejtimin cila është ajo për shemb kjo është e fundi kanë shpresë dhe kanë frikë prej dikujt i cili smiriton me pas shpresë ta dhe frikë në pikat që është i veçantë zoti jonte ballë këto te ala për shemb për shemb rreziku fornizimi a vjen pizotit, a vjen pë njerit këtu ka skajshmëri, dy ku shkon me një skaj, tjetëri shkon me një skaj tjetër ajo e cila është mesatarja është e kërkuara në Kur'an ajo e cila duhet besimtari me pas parasysh është që mos të devjoj në dy skajet e e humbura, e para prej skajve të humbura është ata të cilët thornë si mëstimish se bejpët s'ka bukë, s'ka ujë, s'ka gërgjohë Njërzit i ka ndorë, pa tjetër mu lidh me dikan se shkum, marum, ata edhe ujin e ka ndorë, edhe bukën e ka ndorë, edhe jetën e ka ndorë, dhe kjo s'ka ishëmërishtë, thotë po po ama, duhet, dhe kjo, kjo është devijim i zemrës, devijim i punën se kështë në mëra. Këta e kanë t'lidhë punën veç me njërzit dhe kjo është shumë e rëzikshme. Ti ma arru zotin të barëke, a të saj bëshi, a si lë bok, a i bënk të punë. A dhe dhe të Allahu të barëke, e fara eytumul ma, e ledhij të shrabon, e entum enzeltumuhu minë ilmu zni, e më nëhnu ilmu zilon, a pëshifni ujin, shka pëpini, a ju e kini zbrit, a na e kini zbrit. Ko që kash luë? Po ki, Kë i mjeri e këshir kanalin dhe qeshmen, haron kushe ka zbrit. Tëtë popa ma qeshmen kushe ka marru. Popa ma qeshmen kushe ka marru. E jo, neve themi Allahu e ka zbrit. E ta është dalmi të qeshme, ja. Ka skashmëria tjetër shka thotë. Duhet qysh na bjerë e pinal, duhet na minjarë dhe shme ingrit, apo goja tona dhe jo bjerë. Jo, duhet me ndërtu qeshme. Duhet me bo qeshmen, me kanalizu me ardë qysh i ka hije e këta të tira cilat janë skaj këta dhojnë, re rahati ty vesh flej, vesh re se ajo të vjerë edhe këto kanë devijim të atësële të thojnë, ty vesh pusho të abje zotit, të abje që të kuj jetit që të abje kjo është devijim kush nuk i merë shkace dhe se vejpët ka dhënë le të dije se ka hum rrugën prej qijëllit zbje altan dhe zbje argjent nuk vje dushme me ullum të uet por se ajo e cilat është mes të lëviz njëriju, të angazhoho dhe mos të haron se E gjithë furnizimi, i gjithë risku është në dorën e Zotit. Ai cakton çadoje, ai e ban pasani kandoje, e ban fukarokë kandoje. E gjithë mirësia është në dorën e Zotit Xhelel Xhelalu. Të janë 10 gjëra të cakt i kanë përmendur etarët prej kapitaleve të njerëzimit, të cilat nëse nuk shfrytzohen dhe mirë përdoren, ata kthehen në dam dhe torturë dhe azabë të njerëjut ndaj lutjes mi Zotin ton Tevarekeuteala, të çq Allahu tebarekeuteala namunson çti përdormi dhutitet tona për levërdin ton dhe të namunson Allahu u gjele valet se kapitalë që në e ka dhanë prej shëndetit, pej kohës, lirë, prej atyre të cilat gjëra janë, prej të mirave të cilat të ka fornizu zoti, Allah mështë të mëncojë që ti keq përdorim, ti keq fridzojna, ti shpenzojna në gjerat të cilat në ktheje në keq interes kundër neve, në ktheje në dam طون نالهوش مي زوتين طون تبار كهو تعالى ت الله وجلوه تا فورنيزون مديت ادوبشمه مفون تا خيريت اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين